Ràdio Trinitat ve a 91.6 Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Vella! 91, Francesc, F&M la, la primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona Sona 24 hores! Ràdio Trinitat ve a Comencem el programa parlant d'un tema de molta actualitat, la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, que creix, atenció, prop d'un 60% de l'estat espanyol, arribant als 160.000 clients. La quinzena edició de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica es celebrarà a 32 municipis catalans durant la primera quinzena de maig, coincidint amb el Dia Mundial del Comerç Just. Sota el lema desmarcat i alternatives, la festa arriba un any més per mostrar les alternatives actuals, animant a la ciutadania a festejar que existeix el comerç just, un comerç que enriqueix a tothom qui juga al pa partit i que estableix unes regles de joc justes, que hi ha també una banca ètica que ens permet ser coherents amb els nostres valors i principis i que estem construint plegades doncs, una economia social i solidària. Enguany a Barcelona s'organitzen festes al nostre districte, a Sant Andreu, a Sarrià, a l'Eixample i a la Ciutat Vella. La confiança en la banca ètica és consolidada i que segueix creixent. Les xifres així ho indiquen. Els estalvis recollits per les entitats de finances ètiques ha incrementat un 40% durant el 2013, situant el volum d'estalvi al voltant dels 1.300 milions d'euros. L'evolució del nombre de clients de les entitats de finances ètiques segueix imparable. Si l'any passat ja s'havien superat els 100.000 clients, amb un any més l'increment ha estat del 60%. Arribant als 160.000 clients, declara Jordi Marí, president de Fets, Finançament Ètic i Solidari, un dels col·lectius doncs, que coordina aquesta festa. És important també doncs, remarcar que en aquests darrers 10 anys les vendes de productes de comerç just s'han multiplicat per 4,1 i que el nombre d'operadors ecològics ha incrementat en un 84%.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 Avui a les vuit el regidor d'Adolescència i Joventut i regidor de Sant Andreu, Raymond Blasi, pretendirà l'acte de clausura i de lliurament de premis del Festival Barcelona Visual Sound 2014, que tindrà lloc al punt multimèdia Casa del Mig, al carrer Muntades número 1-5, aquí al Parc de d'Espanya Industrial. El Festival de Barcelona Visual Sound, que va començar aquest passat dia... 6 de és un espai d'exhibició i una plataforma de promoció per a la gent jove, artista i, cre i creadora de l'àmbit audiovisual. És una aposta per a les persones joves, per la diversitat de formats i disciplines audiovisuals i per donar cabuda a públics i persones creatives amb sensibilitats diferents. L'originalitat, la creativitat i l'enginy de joves realitzadors impulsant. Edició-reedició, aquesta iniciativa de la regidora d'Adolescència i Joventut que neix a l'esforç col·lectiu de diferents equipaments municipals. I també us, també us volem parlar-vos del rebost solidari d'aliments de Sant Andreu. El rebost solidari d'aliments ha presentat la segona edició de la FAM no fa vacances, la campanya de recollida d'aliments que posen en marxa els quatre bancs dels aliments de Catalunya, es centra en la recollida d'aliments eh, d'aquest estiu. La primera edició de la FAM no, vacances, no fa vacances es va celebrar els mesos de juny i juliol de l'any passat. La situació ha actuat amb més d'un 20% de la població catalana per sota del llindar de la pobresa i una demanda creixent d'aliments per part de les, de les entitats fa que els bancs d'aliments s'adressin de nou als ciutadans per tal de que s sumin organitzant activitats solidàries per a recollir aliments de primera necessitat. Ens podeu, per tenir més informacions, podeu visitar la web de www.bancdelsaliments.org o bé www.lafamnofavacances.org I atenció perquè continuen les obres de reparació i millora al carrer Mollerussa. Els treballs d'arranjament de la claveguera del carrer Mollerussa entre els carrers Sàs i Arbeca al barri del Bon Pastor és previst que finalitzin avui. Les, fe les feines consisteixen en la l'instal·lació d'una cubeta de gres de 300 mil·límetres que es realitzen des del pou de registre. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix un curs d'informàtica per exercitar la ment. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galici número 16 us ofereix avui a les 6 de la tarda, de 6 de la tarda a 8 del vespre, un curs d'informàtica amb el nom Exercit Relativament. Fes que la teva memòria s'entreni amb divertits jocs matemàtics i de, re, de rentativa amb l'ajuda de l'ordinador. A càrrec de Biblioteca Trinitat Vella, J. Barbero, Joc, Sala Multimedia Biblioteca Trinitat Vella, J. Barbero, cal inscripció prèvia, places limitades. I també a la, a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero us ofereix dins el sac de rondalles de lletra petita Contes Esport. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero al carrer Galícia número 200 us ofereix avui a les 6 de la tarda l'activitat Contes Esport. Narració de contes on l'esport és el protagonista, a càrrec de cooperativa Les, que les Queix, lloc, sala d'adaptes, biblioteca Trinitat Vella, J. Barbero, menys de 9 anys han d'anar acompanyats d'un adult, a forament limitat. I atenció perquè, tal i com us, ja us comentava ahir, avui es realitzarà la festa d'aniversari de la Lodoteca de la Casa Bloc. Avui a les 5 de la tarda i fins a les 10 del vespre, al carrer Lanzarote, 42 baixos, assebraran els 30 anys de la Lodoteca de la Casa Bloc. 30 anys de l'Udoteca Casabloc. El gener de 1984, la ludoteca, ludoteca Casabloc va obrir les seves portes. Va ser una de les primeres ludoteques de la xarxa d'equipaments cívics de DGA-CC. Han estat 30 anys de Jocs i Joguines oferint als nens, nenes i escoles d'activitats lúdiques que ajudin al seu desenvolupament i afavorin la interiorització de pautes i normes de comportament social i de relació amb els altres. En resum, 30 anys de treball, gaudi, de treball gaudint de plaer de fer feliços els infants. Podreu gaudir d'un baranar per a tots els nens i nenes gràcies a la col·laboració de l'Associació de Veïns Tramuntana Nord i l'Eix Comercial de Sant Andreu. Programa 5 Actes de Presentació a les cinc mitja hi haurà geganters, grayers, tabalers de les escoles del barri de Sant Andreu de Palomar. A un quart de set, grup baix Zumba, pas a pas. A les set de la tarda hi haurà el ball de sardanes Foment Sardanista Andrauenc. A les 8 grup d'animació infantil Pot Petit i a les 9 del vespre, i per finalitzar, hi haurà el grup de percussió Sant Vendreu. I acabarem aquest primer recull de notícies parlant del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix la conferència L'Aviació durant la Primera Guerra Mundial i les seves conseqüències. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix avui a les 7 de la tarda la conferència L'Aviació durant la Primera Guerra Mundial i les seves conseqüències, a càrrec de Lluís Colomines, historiador, pilot i expert en aeronòptica. En commemoració del primer centenari de la Gran Guerra, 1914-1918, els inicis de l'aviació en 1903 i la seva evolució fins al 1914, tot seguit el seu desenvolupament durant el conflicte de Bèl·lic del 1914 i les seves conseqüències que es deriven en el món aeronàutic en un cop finalitzada la guerra. També s'analitzarà el seu rol a nivell català així com espanyol. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, però tant perquè us volem doncs, dir que si sou una entitat, si sou una associació, doncs ens podeu fer arribar les vostres activitats, aquelles activitats que prepareu o que organitzeu doncs a través de dues vies. Una és el número de telèfon, que és el 933456454 i l'altra és el nostre mail que és informatius arroba Doncs dues vies perquè us pugueu posar en contacte amb, amb nosaltres i el que fem, doncs el que ara mateix, tal com us dèiem doncs anem a escoltar una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara! jo era el teu amor. Tot va acabar amb el teu últim somriure. Des de llavors no paro de pensar en tu. Si estàs amb mi, si estàs aquí, digue'm el que sents per mi d'aquells recolors s'han munt que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 Doncs avui iniciem el nostre programa felicitant-nos perquè el nou casal de barri de Sant Andreu ha obert les seves portes acollint dinou entitats del territori per tal que puguin desenvolupar activitats en, en aquest equipament. Per parlar-ne, doncs tenim l'altra banda del fil telefònic el president de l'associació d'amics de la Fabri Coats, el senyor Pere Fernández, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, eh, ja s'ha obert aquest nou casal que tant de temps doncs, estàvem esperant que s'obrís, no? sí. Bueno, a partir del dilluns, aquest dilluns passat, mm -hmm. doncs ja l'Ajuntament ha, ha començat a fer contracte, contracte, sessió a 19 entitats que ja comencem doncs, a, a fer activitats. Mm -hmm. Els amics de la Fabriquats, ex-treballadors i treballadores, doncs ja fem, el dilluns fem, fem pasbord, el dimarts fem punt de creu, el dimecres fem llanes, el dijous fem ensenyar a cosir, etc vull dir que hi ha unes unes 50 noies ex-treballadores que fan aquestes labors. Uh -huh. I qui s'encarrega de portar a terme? Bueno, de moment ho porta a l'Ajuntament. Aquí es va fer un concurs sí. i hi havia dos, dos entitats que van, van sol·licitar el concurs, però no, no es va arribar la puntuació que l'Ajuntament volia. Uh -huh. O sigui, l'espai aquest va quedar desert. Automàticament l'Ajuntament doncs, ho portaran ells fins a final d'any i després no sé si ho han de tornar a fer un concurs o ho donaran a una, una entitat privada, no ho sé d'això no, no ho sé El que sí que és bo és poder dir que el Casal de Barri doncs, en aquests moments ja està oferint les seves primeres propostes no? Sí, sí, vull dir, ja, ja està funcionant ara ja, ara mateix ja hi ha el grup de pintors de Sant Andreu vull dir, mm. hi ha, hi ha bueno, 19 entitats i encara n'hi ha algunes que s'estan ubicant, precisament uh -huh. aquest dematí jo he anat a signar el conveni que hem fet amb l'Ajuntament i els amics de la Fabra. Eh? Uh -huh. Vull dir que està tot en marxa, vull dir, bé, legalitzat, etcètera, etcètera. I els de la de Trabucaires, Gagans i Graiesa, sí, Sant André, bueno, aquest ja, aquests ja... Aquests ja estan a dintre. aquests ja uh -huh. van entrar, quan es va fer la jornada de portes obertes, que tenen un espai que sigui una miqueta enfonsat perquè passin els, els gegants per la porta, mm. ells ja ho tenen de fa, em que són 3 setmanes o 4, eh? mm. vull dir que ells, ells ja, ja estan ubicats aquí, al, al casal de Barri, a la planta baixa. I com és que va quedar desert el, el concurs que es va fer? Bueno, va quedar desert, segons l'Ajuntament, perquè no es va arribar a la puntuació mínima que ells van, van exigir, vull dir, Mm -hmm. eh, ara, ara, no ho sé, vull dir, és, és, suposo que ells sabran el perquè. La, la qüestió és que ho vagin donant amb, amb entitats i vull dir, per mm -hmm. mi això no té massa importància Per tant, ara, la, la iniciativa Andreuenca és una de les entitats que hi ha dintre de, el, del casal de barri Sí, sí, sí, vull dir, nosaltres també estàvem fusionats amb això mm -hmm. que vam fer la, una de les sol·licituds érem, iniciativa en Androenca, després hi havia els catalanistes, hi havia SEM, hi havia el Canís de la Fabra i tampoc no, no es va arribar el que l'Ajuntament pretenia. Mm -hmm. Per tant, ara, es, es, tal i com ens deia fins al mes de gener, doncs... Uh... Sí, vull dir, vols dir el, el contracte o sessió que han fet és, és per un any, mm -hmm. prorrogable sense fer un altre, vull dir, suposo que signant... Un paper un altre any, però totes les mm, sessions que han fet d'aquestes 19 entitats mm. eh, les han fet per un any, prorrogar-les mm. per, per un, altre, un altre any, vull dir, així, pues, un altre any i un altre any. I així eh? continuarem treballant, no? Sí, sí. I donant un servei a, a la ciutadania. Sí, vull dir, no? la, jo, tots els que hi parlarem tot està molt, molt contents, mm. perquè és és un espai molt gran de... de, de quatre plantes, vull dir que és, és, és molt important, eh? Mm -hmm. Perquè ara, en aquests moments, què és el que passarà amb aquella entitat que volia també gestionar el casal de barri? Bueno, jo el que faran i el que estan fent, doncs pues, eh, no ho sé, però clar ells estan... Una... Per mi, eh? No sé, perquè jo mm. eh, no sé el que faran, però pretenen fer algun moviment, em sembla que demanaven firmes... Mm. però clar, eh, jo, per mi, per mi eh, la meva opinió és que no tenen res de fer, vull dir, els amos són el, a l'Ajuntament i a l'Ajuntament són els que manen. Mm. Si aquest concurs que vam fer s'ha fet bé i s'ha fet legal, doncs ja hi havia aquest apartat mm. que deia això, que si no s'arribava a la puntuació, doncs que ho declararien desert i així ha sigut, vull dir, ara, doncs ells ara ho gestionen i ho gestionaran, ho donaran... A... Això ja no ho sé, però és de, de moment des del dilluns que això ja, ja funciona. Perquè hi ha la possibilitat que aquesta gent que volia gestionar l'equipament puguin entrar dintre també a formar part de les diferents sí. entitats. Jo suposo que si han sol·licitat alguna, algun espai i això, doncs poden entrar com, com, com tots, vull mm. dir, com totes les entitats perquè això, vull dir, eh, les entitats no és, no és eh, definitiu. Per exemple, si tu tan et cedeixen un, un local o una, un espai, doncs potser eh, per dir alguna cosa, nosaltres ho fem servir a la tarda, doncs al matí pot anar una altra entitat a fer alguna cosa, Com els, hi ha una sèrie d'espatxos de, que doncs tu pots anar-hi d'unes hores, una altra entitat d'unes altres hores, vull dir, ha de ser compartit, saps? Ah. Perquè hi ha, tata, hi ha tantes entitats quan ho sol·licitat, que si no es fa així, dir, no. S'ha de donar pues, a tothom, vull dir, opcions a tothom. Uh -huh. Perquè, clar, això és de l'Ajuntament i, i, i s'ha de gestionar des del mateix Ajuntament. De moment sí, uh -huh. és, és el que fan ara. Uh -huh. Ara, més endavant, no sé, sembla ser que diuen que l'any que ve pues, faran un altre tipus de concurs, o faran no sé què, però és uh -huh. clar, totes les entitats que ja estem a dintre, pues, ja, ja, ja hi som, entens? Uh -huh. Clar. Vull dir, si veu algun altre equipament a gestionar o el que sigui, doncs, suposo que ho de comptar amb tota la gent que hi ha, en totes les entitats que estem dintre. Mm -hmm. Doncs la meva companya Cristina també de vol fer una pregunta. Sí, hola, Pere Fernández. Hola, què sí, ens comentaves una miqueta els beneficis que, que tindria aquest nou equipament, bueno, aquest nou casal, perquè aquest, bueno, aquest casal aquí de quatre plantes, que ens comentaves quins... Quins beneficis tindrà pel barri? que és el que suposarà tenir un equipament d'aquestes característiques aquí? Beneficis molts perquè hi ha moltes entitats que han d'estar inclús i jo sé entitats que estan fent les reunions de junts i això a la casa o al pis de, del president. Vull dir, eh, això si es, es gestiona bé i es fa bé, doncs aquí poden entrar 25 o 30 entitats i no parar. Hi ha una sala a dalt polivalent, que es poden fer, inclús teatres, es poden fer xerrades, es poden estar insonoritzades. Vull dir, està molt Perquè les activitats que es podran fer a cada una d'aquestes plantes, una mica ja està clar, una bueno, miqueta... És el que fa, el que fan Fal. les activitats. Mm. O sigui, el que fan les, les activitats. Jo puc dir el que fem nosaltres. El, el grup de pintors de Sant Andreu, suposo que han agafat una sala d'aquestes que tenen unes piques d'aigua per poder netejar els pinzells, etc. Doncs pues aquests, aquests faran quadres. Els que, els que fan, doncs, per exemple, un altre tipus que fan, no sé, pintura extracte, que també n'hi ha, després el, els que fan labós, els que fan pàstbol, els, els que fan ball, també n'hi ha una que fa ball, ball de saló amb, amb, amb línia, vull dir, hi haurà molta activitat. Uh -huh. D'acord, doncs Pere Fernández moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs, que vagi molt bé Molt bé, gràcies a tu Jordi Vinga, que vagi bé Adéu, adéu, adéu. Molt bé, doncs a veure no totes les coses són d'una manera tal i com ens explicava ara mateix el Pere Fernández sinó que hi ha gent que opina d'una doncs, altra d'una altra manera i aquests són doncs, precisament els de l'harmonia i intentarem parlar amb ells d'aquí uns moments a veure què és el que passa i el, el que ens diuen fem una pausa i tornem Tanta gent la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs hem intentat posar-nos en contacte amb la gent de l'harmonia, sembla que doncs, tenen dificultats a l'hora de, de voler donar la seva visió al respecte d'aquesta informació que ens arribava de, que us comentàvem del nou casal de barri de Sant Andreu que obre per acollir les activitats de 19 entitats. Què és el que ha passat? Doncs a veure, eh, us expliquem una mica que tal com deixa clar el vigilant del casal de la Barri, un dels blocs de l'antic complex Fabril de la Fabra i Coats, no està encara govern del públic, tot i que això havia donat a entendre al consistori al matí en un comunicat a més poc abans de la roda de premsa convocada per la Teneu L'Harmonia aquesta entitat de la qual us parlàvem ara. que És una federació integrada per 12 entitats que aspirava a gestionar el centre fins que l'Ajuntament va declarar desert el concurs per atorgar aquesta gestió. Doncs la federació eh, que diu que es, es, es ocultarà totes les vies legals ni tan sols ha presentat encara les seves al·legacions al concurs al qual només es van presentar dues candidatures, la seva i una integrada pels amics de la Faberic Coats, iniciativa Andreuenca i el club esportiu Faberic Coats, tots tres ja amb espai al centre. El termini per fer-ho fer acaba el dia 23. Que el consistori doncs, no hagi volgut esperar fins llavors, doncs, potser té a veure amb els plans de l'Ateneu pel dia després, dissabte 24, que ja corrien i que malgrat tot es van anunciar igualment. El col·lectiu vol obrir el casal i ocupar-lo durant una setmana en cas es programarien xerrades, debats, petits concerts i altres activitats, un desenfiament en tota regla, tot i la insistència en el caire festiu i pacífic de l'acció. Doncs sí, sembla que tenim la possibilitat de parlar amb l'harmonia, a veure si és que és el que... Sí. Uh, parlem amb Xavi Serrà, que és un dels responsables de Diables de Sant Andreu i també d'aquest doncs, equipament, de l'harmonia. Uh, Xavi Serrà, molt molt bon dia. Hola, molt bon dia doncs eh, explica'ns com ha anat el tema de la gestió de, de l'harmonia perquè sembla que hi ha hagut certes dificultats no? sí, bueno, vosaltres estàvem una mica al corrent de, de com estava la situació vam parlar no fa potser un parell de setmanes no? sobre la situació, sí. bé, l'única novetat que ens trobem ara mateix és que bueno, nosaltres, doncs, eh, com ja vàrem dir doncs, eh, continuem el període de delegacions obert uh -huh. eh, nosaltres continuem pensant que aquesta decisió és una decisió política i no que és una decisió tècnica el fet de declarar el desert. I mm. per un altre costat també doncs, eh, ahir vam tenir la notícia, i nosaltres feiem una roda de premsa eh, mm. per explicar una mica doncs, eh, tot això i també anunciar que farem una acció consensuada a nivell veïnal i associatiu el dia 24 per obrir les portes del Casal, mm. el 24 a, a 2.6 de la tarda. Sí i a banda d'això doncs, eh, ens vam trobar amb la notícia que sembla ser que el districte de Sant Andreu ha reunit eh, a 19 entitats per cedir-los un local al casal, no? Eh, bueno, clar, com us podeu imaginar, doncs, la sorpresa per nosaltres va ser gran perquè esperàvem doncs, que, que hi hagués en eh, respecte a aquest, aquest període de delegacions esperàvem també doncs, que poguéssim trobar-nos d'alguna manera doncs, eh, en, un, en un punt mig però sembla ser que el districte doncs, ha tirat pel, pel dret. D'altra banda, també, eh, cal dir sobre aquestes entitats que nosaltres ja ens hem posat en contacte amb elles, hem mm. pogut parlar amb totes les 19 i com ja sospitàvem, eh, bé, doncs, eh, no són, són unes entitats que, que no desconeixien d'alguna doncs, mm. manera que, aquest, que sortien en aquest comunicat, no? Mm. És a dir, el districte el que ha fet ha sigut agafar diferents eh, entitats amb les quals o ja havien mantingut contacte amb el temps passat o que havien fet peticions d'entitats mm. i ha utilitzat el seu nom doncs, per, per fer doncs, eh, aquesta mesura de pressió no?, que respon a aquesta estratègia i intenta enfrontar-nos i nosaltres no ens enfrontarem nosaltres el que hem fet ha sigut trucar aquestes entitats preguntar quina era la seva situació com us dic hi ha algunes que ni tan sols han entregat instància per tenir espai allà tot i així surten en aquesta llista mm. i també doncs, eh, en, en les hem convocat eh, i han tingut a haver a trobar-se amb nosaltres el proper dilluns aquest dilluns tindrem una reunió amb totes aquestes entitats doncs, per explicar-los una mica quin és el procés que s'està vivint, perquè moltes d'elles desconeixien doncs, que hi havia aquest conflicte. Clar, perquè una de les entitats eh, que ara acaben d'entrar a, a l'equipament, al casal de barri, és precisament Iniciativa Andreuenca, que era una de les entitats o un del grup d'entitats que volien gestionar amb vosaltres aquest casal, no? Sí, bueno, eh, hi ha tres entitats que formaven part d'aquesta agrupació que surten en aquell llistat. Eh, nosaltres hem tingut l'oportunitat de parlar amb elles i també ens asseguren doncs, que tampoc no tenien coneixement d'això, que elles sí que van demanar un espai fa temps, eh, però que, doncs, eh, doncs, vaja, que no, no sabien què sabia sortir d'aquest comunicat i que, i, que, i, que, i que, segons diu aquest comunicat, ja hi tenen un espai, no? Si més no, també és sorprenent que, bueno, quan hi ha un concurs públic hi ha dues eh, entitats que doncs tampoc és massa habitual doncs, que finalment quan s'adjudica dit com ha sigut en aquest cas doncs en una de les dues parts se li adjudiqui un espai no? mm. perquè ells parlen en tot cas no de la gestió sinó de l'utilització dels espais no? i parlen d'una cogestió mm. de l'equipament no? sí. sí, aquest és el, el cas que, que tenim aquí sobre la taula Sí, no? sí mm -hmm. Segons el Consistori, doncs, doncs sembla que hi ha hagut una precipitació no? a l'hora de, de fer tota aquesta gestió. Uh -huh. També ha, que hagi hagut alguna mena de, de precipitació. Segons el que diu el Consistori, doncs nega tot el que s'ha fet fins ara uh -huh. i eh, també que hi hagi hagut doncs, cap mena de, de precipitació al respecte. No? Bé, nosaltres coneixem encara a dia d'avui quina és la postura. Nosaltres al moment l'únic que sabem és aquests comunicat de, de premsa que treu mm. afirmant que, que s'obre el casal amb aquestes 19 entitats. Per tant, nosaltres ens quedem amb aquesta informació, estem a l'espera i evidentment com podeu entendre no només hem parlat amb aquestes entitats sinó que hem intentat localitzar doncs, a, a responsables del districte i de l'Ajuntament de Barcelona perquè ens responguin això i estem una mica a l'espera que, que ens diguin... Doncs, com hem d'interpretar aquest comunicat no? uh -huh. també és veritat que no té, no té massa, massa, uh -huh. massa massa altra manera d'interpretar-lo no? uh -huh. que la que ja us comentava abans Segons ens han arribat també informacions del Raymond Blasi eh, referents a l'harmonia diuen que l'harmonia sap el que, el que volen fer ara que el casal té vida i ja hi, hi ha entitats, entre elles n'hi doncs, ha que, que són del barri mm -hmm. i també d'àmbit municipal, català mm -hmm. Mm -hmm. Sí. Sí. I, i sí, clar bueno, nosaltres estem al corrent per aquest comunicat però és evident que un casal de barri no pot ni ha d'albergar associacions d'àmbit municipal o d'àmbit eh, nacional, perquè estem parlant d'un casal de barri, i per tant mm. són les entitats de santander les primeres que mm. haurien de gestionar, eh, com és el cas que nosaltres demanem, o ocupar aquests espais. Per tant, eh, nosaltres entenem això doncs, com una altra estratègia més eh, doncs, de, de, de cortina de fum per desviar l'atenció, no? mm. i com intentar desactivar la nostra, la nostra manera de funcionar, i això... Doncs, és evident que no, no aconseguguirà l'única fase eh, d'alguna manera evidenciar encara més la manca de voluntat de realment trobar hi una solució que sigui doncs, eh, una mica pels, pels que estem una mica doncs, en, en aquest procés, en aquesta lluita. No? Per tant, el que és important és unir les entitats i no desunir-les per nosaltres és important, nosaltres estem en aquesta línia i el que hem fet ha sigut això, posar-nos en contacte amb totes les 19, d'una manera molt cordial i d'una manera molt, pensem que molt d'associació a associació, entenent que l'associacionisme és una cosa cada va més enllà d'un passatemps, no? Mm. És una qüestió d'entendre la vida i d'entendre la societat i això ho hem fet, ens hem posat en contacte els hem, hem convocat doncs, aquesta reunió per explicar-los-ho i els hem adjuntat a més a més, doncs, amb un correu electrònic doncs una, una carta explicant la, la situació, explicant una mica l'altra cara de la moneda, perquè de vegades tenim la tendència, no?, l'administració d'explicar-ho només una cosa, no? Nosaltres mm. expliquem una cosa i n'expliquem una altra. I llavors, mm. doncs, que cadascú valori i es forme la seva pròpia opinió. I és veritat que el Raymond Blasi s'ha posat en contacte amb vosaltres? Mm, de moment, no. Eh, nosaltres estàvem esperant que tot just ara, doncs, d'alguna manera, es, perquè això sí que ho sabíem, que, hi havia, que es posaria en contacte amb nosaltres, però de moment no, no hem tingut cap mena de no tenim coneixement d'això, ni via correu electrònic, ni trucada, ni, en principi, cap, altre, cap altre moviment. D'acord. Doncs a veure si estarem pendents d'aquest tema, a veure què és el que passa els propers dies. Molt bé. D'acord, doncs, eh, molt amables, moltes gràcies per moltes aquesta oportunitat. Moltes gràcies. Adéu-siau. Adéu-siau. Molt bé. D'acord, doncs, sembla que sí, que hem tingut la possibilitat de poder parlar amb la gent de l'Harmonia, que ens deia, doncs, precisament això, no?, que en lloc de... Que cal, que cal treballar per la unió de les diferents entitats dels nostres barris ara farem una pausa i tornem tot seguit amb més informació fins ara creu!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 és que ara mateix el que volem parlar és d'Emprenedoria amb la Núria i Samba amb aquesta secció que cada divendres ens acompanya aquí en aquest programa. Molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia. Doncs eh, tenim diferents temes a parlar, per on vols començar? Mira, podria començar per, per explicar-vos un projecte que surt del grup cooperatiu TEP, és un projecte en el qual estan bastant arrelats per aquí al barri a Sant Andreu i és comunicar-se que s'ha creat el primer canal de televisió digital fet per persones amb discapacitat. Uh -huh. El programa es diu Som com som, és un projecte que penso que és interessant per visualitzar les competències i les capacitats de les persones en el qual en diem discapacitades. Uh -huh. Aquest projecte, la primera càpsula, es va emetre el dia 9 de maig i comptarà amb una programació estable d'una càpsula semanal. Molt bé. Ja que ja aquelles persones que tenen alguna mena de discapacitat es poden sentir molt doncs, identificades amb aquest programa. Sí, i evidentment també penso que és important que les persones visualitzem uh -huh. què és el que fan aquestes persones al dia a dia, uh -huh. en què són capaces d'aprendre, de fer i de realitzar moltes de les feines que ens pensaríem que seria impossible per elles. Uh -huh. És a dir, que la societat d'avui dia també aprengui doncs, del... que hi ha persones discapacitades que són capaços de tirar endavant amb, amb la seva vida i amb els seus projectes. No? Sí, evidentment, tenim, tenim referències, com diríem a la Fageda amb els seus iogurts, l'Olivera amb els seus vins, però també tenim tot un altre sector de gent que està treballant en plan molt més industrialitzat i que a vegades no els visualitzem en la seva manera de treballar. Penso que aquest canal ens pot donar la visualització de què fa un dia a dia una persona dins del treball. Uh -huh. A més, també volem parlar de Bit Barcelona, que és un saló per petites i mitjanes empreses, emprenedoria i autònoms. Sí. Dirien que Bit és, és un saló que s'està consolidant des de fa ja molts anys. Eh, penso que és important per les pimes, per els autònoms, pels empresaradors perquè ens ofereixen unes grans oportunitats, ja que realitzen conferències, tallers, estants amb assessoraments personalitzats, per tant, podem tindre les oportunitats de, de poder veure com fer créixer el nostre negoci o com llançar un projecte nou, o inclús, doncs, si tens una idea de negoci, poder-la expressar allí perquè t'orienten una mica si vas ben encaminat perquè després tinguis tota una sèrie d'entitats situades a Barcelona o a Catalunya en el qual et puguin anar conduint i fer l'itinerari per poder acabar de realitzar el teu pla. I aquest conjunt de conferències aquest, per dir d'alguna manera, festival es realitza el dia 4 i el 5 de juny? El, el 4 i el 5 de juny Norma, és a dintre el parc de Montjuïc. Ah, molt bé. Mm? Uh -huh. doncs la Cristina també té alguna pregunta a fer? Sí, una miqueta, volia preguntar una miqueta en referència a la feina no? que fan aquestes persones que tenen discapacitat, una miqueta com és el, el dia a dia en, en, a l'hora no? d'emprendre i de fer aquests projectes, una, miqueta, una mica, que ens expliquis una miqueta. Val Els projectes dintre els tallers ocupacionals... Eh... Des de fa ja molt de temps que s'està visualitzant totes les seves possibilitats que tenen de treball i penso que un dels sectors que ens han afavorit més és que també hem tingut d'innovar. Vull dir, la paraula innovar Clar. no vol dir només innovar amb certes coses, amb, amb certs materials específics, sinó que innovar vol dir posar al dia doncs, moltíssimes coses i demostrar la gent en què som capaços. Aleshores, gràcies que la gent han sigut capaços d'innovar per veure que aquesta gent podia oferir tota una sèrie de possibilitats molt més enllà del que ens podríem pensar. Mm. Uh -huh. A més, també podem dir-vos que ja s'està preparant, preparant la tercera fira de l'Economia Solidària, que suposo que es realitzarà també aquí a Sant Andreu, no? perquè ja tenim força èxit. Sí, evidentment, eh, està a l'Espai Fabra, uh -huh. Wat és un projecte que l'any passat va tindre, hi ja molt d'èxit, es va omplir amb, amb uns 12.000 visitants i amb unes vendes de'un 32.000 euros, però en lloc d'euros en parlem de l'Ecosols. L'Ecosol és la moneda social en el qual es va començar a aplicar des de fa algun temps allí. Eh, va ser amb 70 xerrades, 120, 120 conferències. Aleshores, davant d'aquell èxit, a, avui dia s'estava ja preparant amb molt entusiasme perquè per torni a ser un, molt més èxitós uh, que l'any passat. Mm. Diríem per què? Perquè penso que l'objectiu principal d'aquesta fira és la divulgació de les alternatives que hi ha a l'economia solidària. Mm. Eh... perquè és un aspecte que hi ha poca gent que ho coneix però que hi ha aquesta fira per precisament per donar-ho a conèixer i que la gent s'hi costi no? i que a més la gent conegui que, que aquesta fira és un aparador de, tot, de molta sèrie de productes i serveis eh, desconèixer per exemple que que parlem d'habitatges socials, que parlem d'una alimentació ecològica o de quilòmetre zero, que estem parlant de que tenim assegurances a nivell ètic, que tenim banques ètiques, eh, que tenim serveis a les persones... Per tant, penso que no ens hem de quedar quan parlem d'una economia solidària amb un concepte sol, sinó que és tota la nostra vida. Vull dir, tenim possibilitats d'aconseguir eh, l'economia a partir de qualsevol servei mm. o que, que ens estan oferint i penso que és un, un lloc on tenim tots els estats i podem demanar la informació eh, necessària inclús també allí és un bon, un bon lloc per visualitzar els serveis que fan persones o entitats de cara a altres tipus de, de serveis que fem com són amb persones amb discapacitat amb persones d'exclusió amb processos de participació etc etc. per tant eh, invitem que la gent que vulgui saber una mica més de l'economia és un bon espai per poder per uh -huh. poder treballar-ho. I sabem quan es realitzarà aquesta tercera fira? Eh, més o menys cap a l'octubre. Eh, a principis d'octubre, més o menys eh, com l'any passat, uh -huh. que és la primera divendres, 17 i diumenge d'octubre. Ja hi direm informant quan tinguem més notícies d'elles. Ah, exacte. Doncs Molt bé, doncs, Núria i Isama, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que tots aquests projectes que s'estan doncs, realitzant a la ciutat i també a Sant Andreu, doncs, que tinguin la seva sortida i que, bé, doncs, que la gent ho vagi coneixent cada vegada més. No? Molt bé, doncs gràcies i fins a la pròxima. Vinga, doncs t'esperem la setmana que ve per a veure si ens pots acostar més coses sobre l'economia solidària que val la pena que ho puguem difondre des d'aquí. Molt bé. D'acord, doncs el que fem ara mateix, anem una petita pausa i atenció perquè el que tenim ara per comentar-vos és la nostra habitual agenda del cap de setmana amb alguns actes, amb algunes activitats que eh, segurament doncs, poden ser del vostre interès. Pausa i tornem. Molt bé. Si no et fa res vull dormir abraçant-te Li deia en Peter només d'acabar Ell responia com tantes vegades que no Així és com xarro i penyí aleshores, complint dos hitjos d'un carnal. Cada client li ocupava una estona o dos. Ell treballa, respirant unitat en un pis obscur. Creu i ratlla, sent com s'ha alliberat i armada. Petits tics d'hermòs ambigüitat librem fantasia Charlie Milo d'Arsol Peter n'hi posa l'anima gent li dóna conçó hipnotitzava <fixi> les llistes de vendes era el carci més ben cotitzat. variaia durs a quatre pessetes. Tot som. Doncs anem a l'agenda moltes coses per donar-vos a conèixer avui. Parlem de les en primer lloc de les activitats infantils de primavera 2014. La companyia Desastres Circus, aquí no hi ha ningú. Demà dissabte a les 12 doncs, es farà aquest espectacle al Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca. Els personatges es troben en un espai on a través de les seves relacions es portaran a un univers dels somnis, il·lusions i trucs encara més difícils. Amb molta domicilitat donaran vida a una varietat d'elements de cir fent esclatar rialles, admiració i molta poesia. També hem de dir-vos que els diferents espais culturals de Sant Andreu s'ofereixen el que és el calidoscopi cultural. El Centre Cultural Can Fabra, Sant Andreu de Palomar, entre el Corpus de Sant i la Guerra de Successió, 1640-1514. El serà el diumenge, 12 de maig, a les 11. Lluís. 18, el 18 de maig a les 11 del matí, dues hores de ruta, el preu és totalment gratuït i el punt de trobada és aquí a la plaça Urfila, davant de la seu del districte de Sant Andreu. La ruta serà a càrrec de Xavier Martín, membre del Centre d'Estudis Dignes d'Iglésies i tot això no doncs, està organitzat pel Centre Cultural Can Fabra del districte de Sant Andreu. Tenim de dir-vos que continua l'exposició Cajamarca en Catalunya, Catalunya en Cajamarca. Fes el 30 de maig, horari de visites de dilluns a dissabte de 5 a 9 de la tarda, preu gratuït, inauguració dijous 8 de maig a les 7.00. Lloc Auditori Centre Cultural de Can Fabrà, actuació de danses típiques peruanes. Organització Associació de Peruanos residents en Sant Andreu. Col·labora Centre Cultural Can Fabrà, districte, districte de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona. També tenim al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu l'exposició Enredant la Troca fins al 4 de juliol i hem de dir-vos que es pot visitar, és totalment gratuïta, una exposició que rememora la societat del segle 18, una societat comercial, dinàmica i amb una gran riquesa cultural. Organitza el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Després hi haurà el Noi Baliarde per necessitat trabucaire demà dissabte a les 6 de la tarda. El preu és totalment gratuït, es farà a la plaça Urfila i es farà doncs, una recreació històrica de la revolta popular del 1845 i està tot això doncs, també organitzat per la Germandat de Trabucaires, Gagantés i Graillers de Sant Andreu. El centre cívic de Naves, el 1714, Xarcoté, Somi, Infantil, infantil Titelles, avui a les 6. El preu és de 3 en 10, el joc centre cívic de Naves i és un espectacle rone, Ronela i, prote, i protegir la ciutat. Entre tots i totes, ajuntant-nos per oferir 6, l'ajudarem a protegir la ciutat. Xarcoters, sabaters, universitaris, etcètera, som Espectacle recomanat per a infants a partir de 4 anys. Organització Centre Cívic de Navas. Doncs ara ens ja anem cap al laboratori de la Fabra i Coats, que us ofereix inter... insectotròpics i za. El format laboratori de Fabra i Coats té com a objectiu cobrir al públic el procés creatiu dels seus projectes residents a través d'una sèrie de propostes de treball artístic interactives. Per inscriure-t'hi, envia un missatge a fabraicoats.bcn.cat indicant... Nom, adreça, electrònica, de, de contacte, telèfon, disciplina, música, dansa, performance, altres, instrument, especificància, el portaràs i experiència prèvia. Demà dissabte el col·lectiu Insectotropics convida a la primera de tres jornades en què creadors de diversos àmbits, tots junts en un mateix espai envoltats de públic, desenvoluparan una acció multisensorial a mig camí entre la performance, el work eh, in progress, el teatre d'acció o el live cinema. La divina comèdia de Dante Alcárez el guieri doncs, servirà com a fil conductor de les tres sessions d'experimentació col·lectiva. Les dates i l'horari doncs, és demà dissabte a partir de les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit. I atenció perquè ens acostem ara a la Trinitat Vella, tretzena mostra de curtmetratges del doctor Mavius. Si encara no teníeu plans per els pròxims tres dissabtes, doncs heu de reunir als vostres col·legues, parelles i rotllos d'una nit i portar-los a la mostra de curtmetratges més teatral de la ciutat comtal, tal, el doctor Mavius. La mostra de curtmetratges Doctor Mabús es presenta a Sant Andreu en tres sessions úniques que comptarà amb la projecció de fins a 11 curtmetratges cadascuna. Entre els curtmetratges, com sempre, comptarem amb la presència de teatre teatralitzades que enguany aniran a càrrec de, de Xanclets i Salva Soler. Un any més, el millor talent internacional en l'àmbit cinematogràfic en tres espais diferents de Sant Andreu. Doncs... Preneu nota perquè demà dissabte, a partir de dos quarts de nou del vespre, és a dir, després del partit de futbol, el Centre Cívic de la Trinitat Vella us ofereix doncs, aquesta mostra de curtmetratges a dir-vos que el Centre Cívic de la Trinitat Vella es troba al carrer Foradada número 36, l'entrada pel carrer Alt. El metro que podeu agafar per arribar fins al Centre Cívic de la Trinitat Vella és la línia U Trinitat Vella. I qui serà el responsable de presentar aquest espectacle del doctor Mavius demà. Doncs en Salva Soler. També us volem informar de la Festa del Comerç al carrer. El Bon Pastor de la Dissabte, de 10 del matí a 3 del matí, de aquí del carrer Sant Adrià. Durant tot el matí doncs, hi haurà ja, exhibicions de boxa, degustacions i tot ple d'activitats. A la Trinitat Vella, de 10 del matí a 2 del matí, doncs, també hi ha la Plesta de la Trinitat, hi haurà, també activitats també, de tota mena. Fira Medieval i festes de comerç al carrer, carrer Trinxant i passeig Maragall entre el pare Claret i Olesa, demà i diumenge. A Maima Arraial, l'animació infantil, el misteriós home a orquestra, contes i llegendes, espais gastronòmics, escola de cavalleria i artesans medievals. Dir-vos que també la podeu dir la vostra sobre la mobilitat al carrer Gran de Sant Andreu. Eh, doncs ara mateix us informen. A partir de l'estudi sobre mobilitat s'ha decidit obrir a la participació de les persones interessades la següent fase de proposta. És per això que es farà un talleu trobada aquest diumenge 18 de maig, 12 del matí a dues del migdia. I pots participar a través de procés participatiu santandreudojunt arroba bcn.cat. També ens volem informar que a partir d'avui comença la recta final de la festa major del barri del Bon Pastor Aquesta tarda a les 6 hi haurà xocolatada al carrer de Sant Adrià número 137, al local Nueva Casa, organitza Nueva Casa amb la col·laboració de la coral del Bon Pastor També avui, a les 9 de la nit, Buen Raps Rock, el quart festival a la Llosa, organitza Colla de Bruixes i Diables del Bon Pastor I també recordar-vos que tenim una pàgina web que és www.rt rtb i rtb-migfm.com al qual doncs, trobareu tota la informació respecte de la programació d'aquests dies de la festa major del Bon Pastor que cal dir que s'acaba doncs precisament aquest diumenge és a dir, que ja podeu anar de pressa a consultar la nostra web www www.rtejo-mitchfm.com on també trobareu la festa major de, del barri de Navas que també s'està celebrant aquests dies a casa nostra, als nostres barris. Doncs el que fem ara mateix és comentar-vos el Centre Cultural Can Fabra us convida a un itinerari històric, Sant Andreu de Palomar, entre el Corpus de Sang i la Guerra de Successió. En el mar del tricentinari de l'11 de setembre del 1714, des del Centre Cultural Can Fabra us convida a participar a la segona activitat, Itinerari Històric Sant Andreu de Palomar entre el Corpus de Sang i la Guerra de Successió 1140-1114. Es farà aquest diumenge a la plaça d'Orfila davant de la Seu de l'Institut de Sant Andreu a les 11 del matí, durant dues hores de ruta pels principals escenaris andraguencs de la guerra dels Segadors i de la successió a càrrec de l'historiador Xavier Martín, membre del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias, organitzat pel Centre Cultural Camfebra i del Districte de Sant Andreu. I per més d'informacions i inscripcions doncs, teniu fins avui a ccccanfabra.com, el concepte del tricentenari 1714, després hi ha un número de telèfon que és el 93 251 61 o 93 251 61 el que podeu fer servir als matins laborables i les tardes de dilluns, dimecres i dijous. Doncs nosaltres que ja tanquem aquí la paradeta, donar-vos les gràcies per tot aquella gent que ens hagi acompanyat durant tota la setmana i també per aquells que només ens hagin pogut acompanyar avui. Així que donar les gràcies també a la Cristina Paniello, al Pere Navarro, al Francisco Miguel i que passeu un bon cap de setmana. Adéu, seu!